Hej och välkomna till boksoffan podden. Ja, det här är det nya som Johan och jag har hittat på. För det är ju så Johan eller hur. Vi har ju den här boksoffan som är på Youtube som är fantastiskt populär eller hur? Jo, ja, men och för att den är så populär, den är ju väldigt kort. Ja, den vi, är tänkt, det. Vi, vill ju, vi vill ju breda ut oss. Vi vill ju bli djupare och längre och mer. Så därför tänkte vi, en podd passar ju perfekt. Ja, kan vi kan vi föra lite djupare samtal. Ja, perfekt. Och då, då måste man säga så här. Om man då ska göra en premiärpodd, vad ska man, vad, hur ska man tänka, när man tänker gäst, hur ska man tänka då? Ja men vi tänkte ju så här: en premiärpodd det är ju på något sätt ett historiskt ögonblick. Och tänkte vi, vad passar väl bättre än att prata historia? Så vi bjöd in Woho! författaren till de historiska romanerna om Lövberga, Göran, Göran Redin. Redin! Varmt välkommen Göran! Tack så hemskt mycket och vilken ära att få vara med gäster yes, allra första programmet. Ja, och det sista också, man vet ju inte hur så som, som, som ger sig. Nu ska, vi, nu ska vi försöka placera dig först som författare. Och då har jag en beskrivning. Du är 54 år ganska nyligen. Ja, 54, äh, faktiskt. Tack, tack för att du nämnde det Min, ja, Mina söner ja, tycker att det är väldigt roligt. Ja, ja, man, ja. men det, det, är en, det är en bra ålder jag har där, kan mm, ta dem. Mm, mm. <laughs> Den funkar ett år ungefär. Sen, sen, ja. Göran Redin. Eh, Civilingenjören och projektledaren med en passion för historia. Mm, stämmer det? Det, det stämmer ja. bra. Och så en dag fanns berättelsen om syskonen från Lövbergagård, där de fanns sin plats tidigt 1600 tal Vi ska prata mycket om det här med 1600-talet. Du debuterade som författare hösten 2013. Ja, stämmer. Med ett fjärran krig. Och det är den första i en, en gäng av böcker, verkar det som, om Erik. Och Karin på något sätt någon ram. Ja, Stora, man. precis. Ja, det Partier. finns ju numera så finns det ju fyra böcker och jag håller på att jobba med en femte ja. bok. Okej. Okay. Mm. Ja, för precis som du säger så kom då en skärmahopp. Kom hösten 2014. Bra jobbat, mm. eller vad säger vi? Imponerande. Ja, ett år däremellan bara. Mm. För jag, man, för tänkte, ja, det är ju inte bara det. För att en författares vardag är ju inte bara att nu har jag skrivit färdigt. Nu får de andra ta över på något sätt. Utan... Nej, alltså jag, jag hör ju inte till den här lyckliga skaran som kan vara bara författare. Utan jag har ju faktiskt ett jobb också. Jag mm. har en familj och en del vänner kvar. faktiskt Fortfarande trots ja. författandet. Vilka ja, tålmodiga. Ja, ja. ja, precis. Ja. ja Och sen då, efter det så kom, efter det så kom ett bräckligt liv. Mm. Och nu senast i höstas En vilsen själ. Då har vi, då har vi fått upp alla titlarna sådär, snyggt och prydligt. Ja. Men då börjar vi, då backar vi tillbaka. Och så säger vi så här, vem är Göran Redin? Oj, det var ju en bra fråga att börja med. Ja, som du sa så är jag ju 54 år, jag är frånskild sedan ett par år, någonting sånt. Tvåbarns pappa, har två söner som är 9 och 11 år, jobbar, har jobbat hela mitt liv. Jag slutar ju faktiskt nu ett, ett jobb, jag har jobbat på Siemens så det, där har jag varit i 18 år. Och innan dess har jag en liten karriär inom, kan man säga, militär radio. Jag jobbade på Saab då förstås eftersom jag... Jag räknar mig, trots att jag då är uppvuxen i Björnsäter och i kommun så räknar jag mig som, som Linköpings person väldigt mycket själv Jag har gått på gymnasiet här och jag har gjort lumpen och jag har jobbat på Saab och jag har bott i Linköping. Så att det... Ja, det, det, jag ja, tror att du, du, du ja, får ja, diplomet, ja, jag, jag lovar. Jag, jag gillar göra det. Ja. <laughs> Okej okay. mm. men, men, Och då tänker jag så här Då, det, då är du en tekniker Är det så? Ingenjör eller vad? Alltså, jag, jag är ju var, den, här vi, typ, jag, jag är den här typen Som, som alltså, Alltid i skolan så, så tyckte jag ju att det var Väldigt kul med det här med matte och fysik och sånt Men, men det var, jag, jag fick jobba för att, för att få bra betyg i det Men, men däremot språk och svenska Och historia så här, där, där gled jag ju Ganska mycket räkmacka för där är jag ju det är där jag är hemma på något vis. Okay. Så. Men, men sen är jag också då uppvuxen får man säga. Det är ett klassiskt gammaldags arbetarhem där, där det här man ska göra rätt för så man ska jobba. Det, det stod ju rätt högt på dagordningen. Ja. Och, ett eh, riktigt jobb. Ja, precis. Ett riktigt jobb. Att vara historiker eller så, det, det är ju inget riktigt jobb. Nej, det så. kan du göra på fritid. Ja, eller hur. Så, så ja. det är lite så var Jag, jag tänkte att, ja, jo, men det här historien är ju kul. Men jag måste ju ha ett riktigt jobb också. Så, ja, där man liksom försörjer sig, Mm. bidrar till samhällsnyttan. Vad, vad, vad gick du på gymnasiet då? då? Eh, St. Lars. Gamla mm. klassiska St. Lars där ute vid, vid det gamla Risspringsskolan. Mm. Det finns ja. inte kvar längre. Äh, Johan, var ja. va, jo, va, gick du någonstans? Tror, Skolan. Skolan. Skolan. Skolan. Mm. Mm. Ärenbart läroverk. Ja, nu ja. känner jag att diskussionen tog ut. <laughs> Tråkig vändning. Ja. Ja. Du, du, du nämnde väl lite så här men historieintresset har funnits hela tiden? Då, det har funnits. Alltså, jag var då... var kommer det ifrån då? Jag vet inte. Alltså, jag, jag var ju en, en väldigt läsande barn. Jag läste, jag hade ju dryg hyllmeter med såna här gamla klassiska gröna B. Wahlströms. Oh, Eudoms, och vilka, och vilka, big, vilka? Biggels och oh, de här Hitch. Du hade tre, tre däckar. Och, oh, och, ja, precis. Oh, ja. Ja, de, de var bra. Men sen var jag också så att jag, lä jag började ju läsa. Och... Jag känner mig alltid som Hubert. Det var det han var... en chockare. Nej, den där. Det, var, det var han. Det var han en lång... var kusinen där. Han har fotat chock. Metall, problem. <laughs> ja, förlåt. Så, ja, ja. ja var e, Nej, men så, alltså, jag, jag vet inte riktigt hur det började. Men jag var ju så här. När jag var 10-11 års ålder så, så satt jag ju och läste om här i klassiska andra världskriget historia och, och sådär. Tjocka lunter och tyckte mm. att det var väldigt intressant. Uh, och det var väl där det började. Som, som det nog gör för många historieintresserade grabbar. Att man tycker att det här med militärhistoria är väldigt intressant. Mm. Men, men för mig, för många så tar det väl kanske slut där när man liksom kommer upp i vuxen ålder. Men för mig så har det ju fortsatt och, och breddats. Så jag är ju liksom synnerligen allätare inom historia. Mm. Jag skulle vilja tillstå också, efter att ha läst den första boken. Att du, är, att du är väldigt naturintresserad också. Ja. Det är eller hur? Det är För det, det tycker jag liksom... Det, eller vad säger du, Johan? Det tycker jag skulle igenom. Många Väldigt vackra det... miljöbeskrivningar. Alltså där man, man känner... Doften eller stanken Eller vad det nu kan vara mm -hmm. på någonting. Så Det tycker jag det, det, det är faktiskt en av de starkare sakerna När jag, när jag, läste. Mm. jag precis läst Jag har precis läst mm. det Vi bestämde oss nu liksom Nu är vi så illa tvungna ja, Vi får väl nej, men, göra det, nej, men ibland, är det så här. ibland måste man göra saker alltså, man måste, det, måste, det måste finnas aktiviteter Som gör att man gör det man har tänkt att göra Och så var det i alla fall ja. det Väldigt väl uttryckt Janne ja. För att säga egentligen att du har bara skjutit upp det. Ja, lite så. Sen tyckte jag, jag måste säga också det: jag tyckte det var en fantastiskt bra första kapitel för en debutant. Mm. Gissa om jag jobbade med det. Ja vill. men det jag Om vi bara dröjer oss kvar ja. här. Hur mycket tänkte du på just inledningen? För jag menar det är ju klart man, man har inte hur lång tid på sig som helst att fånga sin läsare. Nej alltså jag höll ju på den där inledande beskrivningen du, du läste upp. Att det här med civilingenjör och pension på historia. Och plötsligt en dag fanns berättelsen. Och det, det var verkligen så. Och jag har gått tillbaka och kollat men det var den, den 17 juni 2006. Det, det var då berättelsen fanns där. Det måste ju ha varit eh, Sverige, ja, Japan kanske fotbalsbm. Nej. Juni 2006. Alltså, ja, fortsätt. Nej det, det var... <skratt> var det. Var det någon fotbalsbm? Ja alltså. Ehm, ja, nej. Det, det, det var det säkert. Nej jag. jag eh... Jag eh, satt där på, på, en, på en numera nedlagd pub på Södermalm i Stockholm och eh, började tänka igen och börja skissa på de här liksom grundläggande... Vad ska man säga? De, de grundläggande kraven eller, eller kravspesen på den här berättelsen. Och eh, det var där det började att skriva. Men, men, eh, var det så klassiskt att du satt på och på en servett? Till ja, det? Jag, jag, hade, jag hade nog... Jag har insett det senare att jag måste ha funderat lite förut För jag hade faktiskt en anteckningsbok med mig en penna Och det, det brukar jag aldrig ha annars Så jag satt och skrev Jag satt och skrev det här första kapitlet då eh, Inte som det blev Till 100 procent men säkert till 80 procent eh, ja. och, och För det, hand då helt enkelt Ja för hand Båspenna Skriv fullt man, ja. man önskar ju att det varit så faktiskt <laughs> Eh, nej men då så är det ju så att när jag hade hållit på med det här så, ett tag så, så börjar man ju liksom att läsa in sig på branschen lite grann och då fick man ju klart för så här att, att eh, det här att bli antagen det är ju det är ett gigantiskt, eller inte gigantiskt, ett väldigt litet nålsögon man ska ja. igenom. Eh, att det här första kapitlet är väldigt viktigt och till och med första meningen är väldigt viktig mm. att man liksom lyckas och, och fångar de här redaktörerna som alltså, ja. Att den... ja, det, är ju, det är ju smärtsamt hårt egentligen Speciellt den första meningen mm. den, den har jag filat på till förbandet så jag... Kan vi inte läsa upp den Eller bara Göran läsa upp den? Absolut, kan du den utan till va? Jag tror att jag kan den utan till faktiskt. Är det sant, mm. annars så du får du gärna boka Ska vi blädd... Det är så fint med så. tycker jag ja, ja. Jan kan väl läsa någon, någon, En neutral människa kan få så... ser så... Se vad du tycker det hade aldrig varit John, John Svensons vana att störa Herren i onödan med sina böner. Men den här kvällen såg han inget annan, ingen annan råd. Han tog av sig syvantarna, strök luvan av huvudet och såg upp mot den tysta vinterhimlen. Han knäppte ovant händerna och bad för att hans älskade Carolina och barnen hon bar skulle komma igenom natten med livet i behåll. Mm. Ja, det är väl jobb. Och då stakar han och upp av folk ändå stå på hans. Det är ju synd att det redan finns en inläsare till uh, dina böcker. Till alltså, det, så säger alla. Ja. Ja. <laughs> ja, den är ju väldigt, väldigt... Det som är intressant med han det att vi hamnar ju direkt liksom på något sätt mm. i, i tiden, tycker jag. Bara namnet Jon Svensson, mm. liksom. bara det är ju på något sätt. Mm. Och sen just det här, liksom, herren, menar, vem ber man till det? nu? Liksom. Ja. Ja, det kanske man gör. Hänt, förrän, ja. Och sen just det här, det är spännande när man, när man förstår tvillingar på den tiden. Alltså mm. det är min första tanke, så här, hur ska det här gå? Liksom, ja. det och finns, och jag... vilken tur att hon inte är förstföderska, tänker jag ja precis vilket vilket praktiskt tankesätt att vi antar <laughs> ja, till det här <laughs> ja, ja men bra men sen är det, sen är det väldigt vackert sen tycker jag sen tycker jag det är väldigt bra när vi, vi för, han, nu tar ju Jon efter det här han är utkörd han är utkörd han är utkörd får ju inte vara trots att hans, och hans, hans mamma tycker jag är en av de mest spännande karaktärerna spannande karaktärer starkare ja karaktär. absolut eh, eh, nej, men han tar ju med oss på en vandring på, på Löfberg Och just det där tycker jag, det är där jag Redan där kommer den här naturskillningen Alltså hur kärleksfullt han, han ser till djuren och, mm. Ja det är, det är båda Det är båda väldigt gott Det börjar som en bladvändare Det är mm. kanske för att det inte är text på hela första sidan Så det går ganska fort att vända Eller? Det är alltid bra att komma in i en bok på det sättet Att det känns lätt att läsa ja Har, har du någon sån här regel annars liksom att, Har det inte hänt något efter 60 sidor Då får det vara? Nej jag är ju nästan tvärtom det, det ska oberhört mycket till för att jag ska sluta läsa en bok. Jag håller tag i den väldigt länge. Och det gör ju att vissa böcker tragglar med enormt lång ja. tid. Alltså jag tror att det är klokt alltså. Ja, kanske. Alltså jag kan, för att travestera Lundäl. Alltså en dålig läsupplevelse är också en läsupplevelse. Men jag, på, på senare tid har jag läst en del tips på hur man kan göra för att, att läsa fler böcker. Man inbillar sig att man har mycket mindre tid nu för tiden. Och så, där. Ja. så jag tänkte, ja men. För att effektivisera sina. Och det finns ju lästekniksknep så att säga. Men en, en, två saker går igen i alla de här tipsen som man får. och okay. Det är att alltid ha en bok till hands. För det finns många stunder under en dag. Som man inte fyller med någonting. Och som man inte är riktigt medveten om. Så alltid ha en bok med sig. Och det andra är att lägga ifrån sig böcker man inte får ut någonting av för att de har okay. tar upp sådana ja. tid. Så att jag vet inte, det är ju kanske din... Ja, det gör det ju eller... faktiskt. Så. Men, men det blir bra att det finns ju det olika tankar <laughs> om hur saker tur och ting det är... ska... Ja, men, tur det att det är olika. olika. Men du, du nämnde det, du var inne och på det. För uh, dina två första böcker, de är utgivna på Hoj mm. förlag. Och, hoj, hoj förlag, och du, du var, måste ha varit en av de första på Hoj förlaget, antar du? Ja, det var, det var ganska... det var något, de hade nog varit igång kanske två år ungefär, Aa. tror jag. De, de började väldigt blygsamt och sen så... Ja. Men hur kom du i kontakt med Hoj? Faktum var att jag fick, eh, jag fick en födelsedagspresent av min, min eh, dåvarande hustru. Eh, en lektörsläsning. Och eh, det var ju då hon som heter Ann Ljungberg. Som var en av de tre människorna som startade Hoj faktiskt. Hon, var inte, hon, hon, fick inte det, hon gjorde inte det jobbet som en, en del av hoj, men, men det var genom henne som jag fick liksom känna, lära känna, känna förlaget. Så hon läste det och det var, kanske jag vet inte var 2011 sånt. Men sen var det ju just det här nålsöget som jag pratade om att jag skickade in det här i manuset då till, till de större förlagen och det var ju ingen som nappade såligtvis. Så du tänkte Nej det gjorde jag faktiskt inte De hade nog ingen litterär utgivning alls då Så de, de var inte med på min lista mm. Fick du sådana trevliga refuseringsbrev också Eller var det bara tyst ah, nej, jag, fick, jag fick de brev från allihopa såhär, ah, Tack så mycket men eh, vi tror inte att Sådär det där är, det där är, jag har läst Stephen King har varit supertips. Han blev en enorm eller alltså som gång alla. på gång som, ja, som alla jag vill som alla. han hade på sin, i sin skrivbord Så hade han en stor spik i väggen. Och så fort han fick tillbaka ett refuseringsbrev så bara tryckade han upp det där på spiken för att liksom han, det, det skapade kraft Motivate för cool honom det. Så motivat det cool. och motivation liksom, ja, det det tycker jag var rätt cool faktiskt. Mm. Ja. Ja, förlåt. Ja, inte ja. Ja, men vi var inne på det här Hoj då, de två första böckerna här kom på Hoj Och sen så i, jag var och fiskade här till historiska medier och det är för att du är utgiven av historiska media ja, precis På bok nummer tre och fyra då mm. eh, men, men jag är lite som som jag och Janne jobbar på bokförlag då, så är vi naturligtvis intresserade av den delen lite grann. Hur funkar det på, på hoi Hur mycket hjälp hade du av redaktör och, och marknadsavdelning och, och sådana saker? Hoj är ju då, kanske man ska förklara för de som inte är jätteinsatta i branschen, det är ju så, här, så kallat hybridförlag. Det vill säga de, det, det finns ju de förlagen där du kan, alltså de, de ger ut det i princip typ som ett tryckeri. Du skickar in ditt manus och betalar en peng och så får du en hög böcker. Hoj har ju då den ambitionen att de, de är ju ett, ett klassiskt förlag på det viset. Att de ger inte ut vad som helst utan de vill ge ut det som, som har ett marknadspotential. Det kan man säga då till exempel den här... Rålsäljaren mm. av idioter har... Precis, Thomas Eriksson då Den kom ju ut på Hoj faktiskt först eh, Och samma år Faktiskt som jag då Debuterade Och eh, jo men det var ju Det är en med det där Det är ju att man får betala en slant för att bli utgiven eh, Men man får ju då professionell hjälp I form av redaktör Och, och ja Korrekturläsning Och formgivning och sådana saker Så att och, och det är väl där väldigt många utgivare, egenutgivare brister att de, de, de har ju inte kompetensen egentligen för det. Och det spelar ju ganska stor roll för jag, nu är ju jag för all det kanske lite nördig på just den delen med, med de tekniska delarna i, i en bokproduktion med språk och, och, och som du säger de här, det, det är från avstavningar till hur många ord per rad och sådär. Men, men jag upplevde när jag läste din bok att det var väldigt genomarbetat. Och då tänkte mm. jag att Mm. För, för all del kan man göra det själv. Men det kändes som att det hade varit i alla fall ytterligare någon person som hade varit med. Ja, det här, det, men det var det. Här, det, det, det, det var också, de är noga. De är noga, det är sant. Ja, Exakt. Exactly. Men, men lektör, första lektörsläsningen då, När du fick tillbaka. Alltså, hur, ja, det, det hur, var, hur är det, alltså, det var väldigt för det är ju väldigt eller hur? Ja. Det, är, det är din text alltså, mm. alltså, baby och ja, det, det, det finns två, två saker att berätta där dels så var det ju då när jag blev antagen av Hoy, att de, de sa att vi vill ge ut i en bok. Och det glömmer jag aldrig för det var en en, en sen vardagkväll eller sen och jag kan var väl halv tio och jag satt i tv-soffan och så plingade till i inkorgen Och, och där stod det Hej, hej, och jag kom, skriver från Hoj Och vi vill gärna ge ut din bok Och det var ju, jag, kan säga, jag somnade ganska sent Den natten Det var väldigt stort eh, Men sen var det ju då du någon champagneflaska hemma? Nej, jag hade, ju, dessutom så är jag ingen större vän Av champagne faktiskt Men, men det, det är en brist som författare har vi insett ja, Och eh, bokmässan och framförallt ja, ja, precis ja, Fast det inte jag orkar Nej, nej. inte orkar, nej. Nej. Måste en du... i år. Ah, det ska inte ni Ja, det ska bli spännande att se den där boken. Jag tror det kommer att ja. lösa sig nog lösas lite. Jag tror jag jag, också. Ja. Jag litar på mina vi, äh. vi från Boxholm, vi har med oss Arbus och dunk. Så vi vill <laughs> det där. Ni är ju många från Boxholm som det <laughs> ja. Ja. ja. det var det första Nej, då, men sen kommer ja. ju, var det ju sen, eh, sen kommer ju det här stora då när man ställs inför sin, eh, sin redaktör för första gången då när man skickar in sitt manus och så får man tillbaka det. För man vet ju själv att man har skrivit, liksom, det är Nobelprisklass på det man har skrivit. Eller hur, och, och så kommer det tillbaka då, och, och det får jag säga, det skiljer sig inte så mycket då jämfört med, med eh, hoj och historiska media. Även om jag får lov att tycka eh, att eh, kvaliteten på redaktör, redaktörsjobbet är lite bättre på historiska media kan jag säga. Men det kommer tillbaka då papper, utskrivna papper, med där varenda sida är fullklottrad med mm. liksom, små streck och noteringar i men det som är lite speciellt med mig tror jag som författare det är att min även med historiska media då med den fantastiska Åsa Björk så redi vårt redigerande hon, och hon hennes och mitt redigerande av ett manus tar ju typ lite drygt en vecka. Oss, Oj, det är kort. Mm. Ja, jag får det ja. manuset och så... Vilken slarv! Ja, lite grann beroende på, då, eh, på eh, hur mycket tid jag har och med, alltså, med jobb och barn och sånt. så alltså, jobbar jag med igenom det där och det tar kanske fyra dagar Och så skickar tillbaka det till henne Och så har hon kanske en handfull kommentarer till Och sen är vi klara wow, wow, man, skönt, det är ganska smärkligt med här och alltså. Ja, och, och det beror ju på att jag brukar ju säga det Att jag, jag skriver rätt från början Och det är ju naturligtvis grymt pretentiöst Men, ja, men alltså jag, jag, jag skriver ganska långsamt Och jag formulerar mig väldigt noga och, ja. eh, Hur ofta eh, håller du inte med om mm. din redaktörs eh, kommentarer eller synpunkter? Ja, Jag skulle säga att eh, till 98% så håller jag med mm. jag, jag, jag tar hennes ändringar nästan rakt upp och ner det, det beror ju delvis på att det mesta av ändringarna är alltså rent korrekturmässiga Det ska vara ja. liksom nytt stycke eller inte punktnytt stycke så. Mm. Sen finns det ju då tillfällen när hon tycker saker jag har nog klarat mig i stort sett alltså utan strykningar faktiskt. Mm. Alltså det är klart att hon säger att ah, det här tycker jag du kan korta ner det här avsnittet. Det blir lite för långdraget. Mm. Uh, och i senaste boken så gjorde hon en, en helt genialisk strykning. Där hon liksom satte punkt i ett kapitel och sa att ah, ta bort det här slutstycket. Ta bort det helt bort och det var, det var ja. kanske ett par tusen ord som hon tog bort. Och då var jag ganska tveksam, men så insåg jag att fasen var det blir mycket bättre um, på det här sättet. Um. Det blev liksom en sån här gigantisk. Bara, oh, va, va, oj, nu tror det slut. Va, va är, vad kommer det hända? Uh, Och så okay. får man förklaringen några kapitel senare då. Ja, uh, häftigt. Ja. Mm. Uh. Ja, men det, det, det är klart. Det, för, det där, för det gäller ju att vara ganska prestigelös. Mm. I varje fall i sitt förhållande till sin, till sin redaktör. Jag, jag inbäller mig att, att jag är prestigelös, men det kanske beror också på att jag inte fått de här synpunkterna. Ja, men den här karaktären, han är ingen bra. Nej, Varför så, har du med nej. något ta bort honom? då blir det, jag har ju hört, alltså jag, jag klarar mig väldigt, väldigt smärt, smärtfritt. Du har en höglägsta nivå. Ja, jo, men lite så är de nog faktiskt. Du. Men du, då, om vi då fortsätter in och tittar på det här. Alla, historiska romaner i sig ställer ju alltså, rätt stora krav. Jag menar... Gustav Adolf eller Gustav andra Adolf Är ju med här jag, menar, mm. jag vet ju vad som kommer hända med honom ja, Om precis. det inte liksom har och det, det skulle vara spännande det är bara det är Ja, det är bara Tänk om han lever i din bok den 7 november 1632 Då känns han såhär Men göra! Ja. Alltså, hur, hur, alltså det, det måste vara väldigt speciellt När man skriver, när man skriver fiktivt Om verkliga händelser mm. Mm. Alltså var, var får man ljuga Vad får man lägga till Och vad får man absolut inte det finns ju, alltså, jag tycker väl så här, och jag tror att de flesta av mina his, det, historieförfattarkollegor håller med mig att man ska ju vara korrekt. Alltså finns det, man kan ju liksom du säger, man kan inte låta Gustav Adolf leva bara för att det blir en bättre historia av det, det får man inte göra. Jag har ju gjort, tror jag alla böckerna, så jag har gjort några avsteg från det korrekta. I en bok har jag till exempel låtit en, en bifigur leva längre än man gjorde i verkligheten bara för att det ska, liksom, hans, hans frånfälla ska passa in i historien. Men då har jag också skrivit det i slutordet att ja, men så här var det, den här mannen han dog egentligen då tidigare än man gjorde men det är ju såna avsteg som ingen, ingen, blir ju, ingen ligger ju sömlös för det. Men men tänk om låta Augusten vara dad och leva lite längre när han borde vilken PR-kupp det skulle vara. Vilken uppmärksamhet det skulle få. Ja, visst och bli slaktad här Ja, det skulle vara på varje läpseven. Ja. jag vet inte. Jag vet inte. <samt> men, men, för vi, vi, du är ju enormt språkligt intresserad Johan. Ja ganska Jag tänkte på det här med, med liksom Anakronismer och, och att placera Ord och Termer och så vidare I, i rätt tidsperiod och så här. Har, har du funderat mycket på det Vad händer om jag råkar plocka in ett 1500-tals ord Eller, ja, hur, hur mycket vikt Lägger du vid språket alltså, Språket tycker jag är Väldigt viktigt och Jag, jag nämnde ju i, i den berömda då videovarianten av det här, boksoffan Gå gärna in och titta på så, ja, precis. så äh, gav jag ju lite credit till den gode Jan Gio för jag tyckte att hans språk i, äh, i de här arneböckerna där har han verkligen lyckats att göra äh, medeltid 1200-tal to eller 1100-tal av det här. Och, och för mig äh, har jag väl insett i efterhand att det är en orsak till att det tog ganska lång tid för mig att få klart manuset till första boken det var just det här att, att hitta språket, för språket är Oerhört viktigt. Om man missar någon liksom historisk detalj här, det tycker jag faktiskt, det kan man nog leva med. Men, men om man som du säger, om man gör en, en påtaglig anakronism, eller om man, mm. man inte får in tidskänslan i språket, då slutar folk att läsa. Det finns ju i diverse filmer och sådär, så kan man ju ibland se. En eh, Volvo 740-stjärna. Ja, men det är så, mm. eller om det är i, en historisk film och så råkade du flygga ett flygplan Någonstans i bakgrunden och har, det, har du något exempel sådär Att, att det finns någon liten miss i någon av dina böcker Och du tror att jag skulle berätta här <laughs> ja. no. Läst då, det finns <laughs> Ja, sidan 53 i Bok nummer 3 <laughs> Nej, faktiskt inte, men däremot har jag ju jag Varit på vippen Och göra några sådana grejer som Jag tror att ingen hade reagerat på det Men, men... Det är så lätt det här att det utgår från någonting som man tror att ja, men så var det. Mm. Och så visar det sig att man, man gräver lite att nej, men så var det inte alls faktiskt. Ja. Var gräver du? Va, vad hittar du för liksom källdokument? Som... Mm. Jag har ju, Det får man inte säga det här om man blir nästan nersablad av en, en del kollegor så jag tror. Men jag är ju inte så där att jag går till arkiv och sitter och läser här originalhandlingar i större utsträckning. För, ja precis, för, för det tar ju så mycket tid. Och jag har ju ja, faktiskt ett heltidsjobb och så också. Så ja. att, men, men det fina med att skriva om just 600-tal, det är ju det att för ungefär hundra år sedan så var det så... All, skulle man göra karriär som historieprofessor sent 1800-tal till 1900-tal, då var det ju 1600-tal som gällde. Och det var precis den här tiden, alltså Gustav och Adolf och det. Så det finns ju hur mycket... De här fallbönorna, de satt och gjorde all källforskning. Och så skrev de böcker... Det ja, så mycket precis... I, i, de är då tyvärr helt oläsbara De här historieböckerna För det är ju mycket så här. nu talade också sa det och ah, så, så. så att man, när man skalar bort det där Så har man alla fakta på bordet redan. Okay. Inte alla fakta Nej men, fakta. men tillräckligt Ja. Men du, varför inte, varför inte frihetstiden eller Vasatiden? Varför just stormaktstiden för? Var ja, det liksom en tom yta på Ja, no, det, alltså det var ju det där som jag berättade då den, den 17 juni där, 2006. Så ja. satt jag då och, och klurade Sverige, ja, <laughs> <laughs> vi, vi kommer att kolla det där ja, ja, aj då, aj då. ja, Vi kommer att få demontera det också. Nej, men då satt jag ju och tog några beslut. Vad blev det förresten? Två <laughs> <laughs> Nej, alltså jag får pudla lite här. Jag, jag är inte det bläggare så. Men <laughs> fotbolls-VM. Och, ja. och han kommer att snacka om i olika fakta. Nej, men då tog jag ju som sagt några beslut. Där. Jag sa att, ja men det skulle ju då... Berättelsen handlar ju i grund och botten så handlar det om en sorts klassresa där den här Erik då. Och ser då, även Karin, syskonen från Löbergård. När de gör klassresor, klassresor på olika sätt. Och sen så bestämde jag att, jo men, boken, första boken skulle börja med att de föds och de skulle födas på den här Lövberga gård, då är socken som jag själv kommer ifrån. Och också att, nu har jag glömt vad frågan vad det är ganska vanligt när det gäller mig. Mm, ja. men, det är väl relevant vad frågan var. Ja, jag ja, ja. Ja, nej men varför stormaktstiden? Jo, stormaktiden. jo och då tänkte jag så här att smerkom, historiek, professor. Ja, alltså, liksom. ja, jag RBI, är, liksom. jag, är så där. jag har fått kritik på det för att jag oh. börjar svara på en fråga så fortsätter jag nämnt det. Ja. Varför stormaktstiden gör det? Och då tänkte jag så här att om det nu. För Erik skulle ju då bli militär, det var min första tanke. Eh, var skulle det hamna i tiden Jo till att börja, alltså det, det var ju 1600 talet Det får ju bli 1600 talet det, det är då det hände något häftigt liksom, militärt I svensk historia. Och eh, så tänkte jag också att eh, Det har ju skrivits ganska mycket böcker om den här sena Stormaktiden då, Karl XII ja, det var, Och då tänkte jag att ja, Precis som du sa Jan så är det, det är lite grann ett, ett vitt fält där i tidiga 1600-talet Och jag tyckte den tiden var mer spännande För då är det ju inte bara militärt utan det är även ekonomiskt och politiskt och allt möjligt så hände det väldigt, väldigt mycket i Sverige under tiden som, som jag tyckte var skulle vara intressant att skildra och det har jag ju, kan man ju lugnt säga att det var ett, ett bra beslut jag, jag tog tycker jag. Ja, verkligen. Och jag, jag, är, så, jag är en stor, fantast av historiska romaner. Jag, jag, insett, jag har läst väldigt mycket historiska romaner och med, med stor som liksom, vad säger man? Behållning. Behållning, va? Och jag menar, och jag gör inget jag menar, jag, jag, läs, jag, jag läser gärna Lasse Vidding, Björn Holm mm. är liksom en, en så superfavorit för mig som jag tycker är wow alltså det. och nu, nu gör han det. och jag tänkte, får läsa en grej till? För det? För, för det är nämligen så att den här boken är full av karaktärer det är ju inte helt ovanligt att romanen är full av karaktärer men även denna bok är ju liksom och det är ju, man kan säga det är ett antal parallella historier Eh, som Det är en väldigt linjär berättelse. Ja, tycker det, det är som en dagbok nästan kan Det är, det är kan man säga, strikt linjär. verkligen ja. och, och, och så finns det några som, är, eh, som, man, som man, liksom, man känner avsmak för om redan efter ett par mer, meningar De heter han Sig Sigmund. Ja, mm. Sigmund vilket, alltså, vilket pervo. Eller hur? 1600-talets ja, det? <laughs> det för att Eh, och, och den här enormt långsint uh, Olof också. Ja, det är ja, Precis. Mm. Ja, Men så finns det ju här, vad heter han? Herr Nikolaus. Ja, sockenprästen. Sockenprästen. Mm. Alltså, vilken renässansmänniskan. Mm. Och han mm, är ju en nyckel, är verkligen en nyckelperson i, i, i hela romansviten kan jag tänka mig. För han är ju faktiskt den som liksom boar för oh. de här tjuvliga. Utan fan, att säga för mycket ja. så. Av, av väldigt naturliga skäl så kommer han inte att vara en nyckelperson i hela ah, romansen. Ja, ah, det kan vi ju förstå. För han är ju gammal redan i ja, första gången. men det bak, jag. innan Janne nu tar och läser här. Så om man bara hänger fast vid det där det lite grann. Finns det verkliga förlagor till några av karaktärerna? Absolut. Herr Nikolaus Lundius har funnits Och han var, han var präst i Björsötet. för ja, han, han var ju ja. ja. Jag har faktiskt, varit jag erkänner då, apropå det här med lite grann i så jag, jag har skrivit om hans liv lite grann. Han... han han levde lite längre Än vad jag kom, ja, okay. kommer att låta ja, okay. honom göra Så, ja. ehm. så då han hade ja. Att kunna levt längre ja, dess, Dessutom en väldigt kul grej med, med honom Var faktiskt att hans Eller med, snarare med hans fru Var att hans enka eh, Hans fru överlevde honom Och var mera gift med två av hans efterträder Alltså <laughs> <laughs> ja, ja. Det var liksom Maneater ja, Det var dåtidens pensionsförsäkring kan man säga det är den 4 september 1625. Herr Nikolaus stannade upp i läsningen av kunngörelserna och såg ut över sin församling. In i den gamla träkyrkan var det dunkelt trots att solen utanför var bländande. Den samlade, samlade menigheten i björsätersocken, nästan 200 själar, satt tätt packade i bänkarna och spred en tung lukt av ylle, svett och häst. Alla i socken som inte hade lagar förfall var där. Det var söndag och högmässa. Och kyrkotukten med gav få undantag från närvaroplikten. Ja, som det har varit lite si och så med uppmärksamheten noterade Herr Nikolaus. Barnen satt förstås och tänkte på annat mest hela tiden, trots att föräldrarnas, trots föräldrarnas knuffar för att återkalla dem till fruktan för Gud eller överheten, ja, vilket som nu var starkast. En fin bild av en sockenkyrka kan jag tänka mig just det här, och det här, just det här tvånget att behöva gå på sin lediga dag. Till kyrkan en, en Och det var som... inga sådana här, liksom sådana här snabbfixar På 40 minuter eller Utan nej, ett par nej. timmar åtminstone ja. men, men en sak som jag Tänkte på och upplevde när jag läste boken Det är ju ändå förvalligt mycket Humor i skildringen Om man sitter och småskrattar Stund om är det, Har det varit ett, ett medvetet Tänk från din sida Att det ändå ska vara lite kul att läsa Ja det är det naturligtvis det är väl lite så att skriva en historia så får du liksom inte tycker inte jag det det får inte bli någon liksom slapstick av det men, ja. men man kan ju inte undgå humor jag är ju <går> lite kanske pretentiös, men jag är ju, alltså humor är väldigt viktigt för mig och, och jag är alltid jag är alltid så där på, på jakt efter små formuleringar och och ordlekar och sånt det, det lever jag med hela tiden skriver du upp i din anteckningsbok då den berömda när du hittar en formulering. Nej, jag, jag gör ju inte det tyvärr. Men i och med att jag skriver historiskt också så, så har jag ju. Jag har ju lite lyx på det viset om man jämför med så att säga moderna då, författare som skriver modernt Att jag har ju råd att göra sådana här vackra formuleringar och jag kan också göra humor på ett, på ett liksom välformulerat sätt. Inte så att det blir ett, ett gapflab, men att man tycker att ah, det ja. där var. Mm. Det var jäklar roligt formulerat. Så det, det, jag, jag gillar att skriva på det sättet. Apropos skrivandet så pratade vi ju på på boksoffan The video Version version. Richard Leonard Hall. Och stade Hagesson han har på att bli förkyld faktiskt min vän. Ja, är det, det är lite det? bra. Ja, det är bra. Men, men, men då, då berättade du att du, du månarna var igen här. Mm, din, mm. din skrivtid eller har ja, varit det i varje fall. Ja. Det är ju jag är ju uh... Jag är ganska kameral i mitt skrivande. Vilket jag brukar berätta om när jag är ute och pratar också. Och folk tycker att, men herregud. Så där kan man väl inte skriva en bok. Jag har ju av, av praktiska skäl då. Eftersom jag heltid jobbar. Och förut åtminstone då. När barnen var små och skulle hämta och lämna så, så, så passade det mig väldigt väl att åka. Och eftersom jag är morgonmänniska också. Så åkte jag väldigt tidigt jobbet. Och så satt jag där. Eller på typ McDonalds i närheten. Och skrev då typ klockan sex på morgonen. Och, och då skrev jag då... Ungefär en timme och sen börjar jag jobba. Och det där har ett antal års sånt arbete har fått mig det att jag skriver en timme absolut max två. Sen är jag liksom färdig. Sen, sen orkar jag inte formulera mig längre. Och jag, jag, det finns ju då sådana här goda råd att, att ja men man ska bara skriva. Skriv på det gör ingenting om det... Är, om det blir dåligt så man kan alltid skriva om och du brukar säga att ja det kan man säkert göra men inte om man har ett heltidsarbete, två småbarn och pendlar typ med bil genom Stockholms centrum fram och tillbaka varje dag. Då har man tusan inte råd att skriva om utan då får man skriva rätt från början. Det jag tycker också är rätt intressant det, det är att, att du, har intressant, du har inte en synaps. På det nej, sättet, liksom att, du, att du måste jobba, utan, utan du låter liksom berättelsen komma till dig, visst är så? Ja, man kan säga att både ja och nej, på, på ett sätt så är jag extremt strukt fascistiskt strukturerad i min, min, mitt skrivande För att jag, jag bestämde ju då att, att <coughs> eh, mina böcker ska vara ungefär någonstans mellan 110-120 tusen ord långa Då blir de nämligen lagom tjocka, tycker jag det ska vara 30 kapitel För då blir kapitlen lagom långa För det var 600 -tal. Man kan inte ha här Jens Lapidus-kapitel I någon halv sida Utan 600-talet var lite långsammare Så att 30 kapitel är det Och sen bestämmer jag då ungefär. nästa lite sådär ja, okay. ja, ja, ja, lite så, ja, lite fascistiskt Och så bestämmer jag då vad Jag, jag gör liksom en väldigt kort synopsis Ja men kapitel 1 Erik kommer till Hamburg Och det är allt jag skriver under det kapitlet Och så tänker jag efter då, Är det här ett långt kapitel? Ja, det är ett 6000 ord kapitel eller det här kanske är ett kort kapitel Det kanske två 2000 ord Och så sätter jag igång och skriva Och så blir det ungefär 6000 ord Visst är det fascinerande ja, Det är fantastiskt tycker jag Tänk alltså, om alla författare var sådana Vilket lätt, lätt jobb vi redaktörer skulle ha ja, ja. Jag gjorde en rätt spännande grej Jag ja. hade en idé Jag har fortfarande en idé Men så, Där, där, där slåkade en buss Och så tänkte jag jag, jag hatar ju det här med synopser och allt. Jag tycker liksom, det är mycket roligare att bara sätta sig ner Och sen, se liksom, ja men titta, oj det drar du väg åt det här hållet Och så får man se Och, och, och det blir ju bra, en del blir ju mindre bra, ju bra. Ja. Ja. Men, men och för mig är det så att skriva, Jag skriver varje dag Det är mm -hmm. jätteviktigt mm -hmm. för mig sen liksom att, det, att det är inte så noga med vad jag skriver Men att jag skriver varje Och jag är ju också morgonmänniska Min klockradio ringer 408 Åh, ja. Och då, och då ja, men, Så det finns någonting med hjärnan då tycker jag Alltså man, är så här, man är vidöppen, man är, eller jag ska säga man, Jag är vidöppen, det är, liksom, det är jättelätt att ta in intryck Sen liksom framåt tio på förmiddagen, då, då tycker jag Då ska man göra alltså de här momenten på så här, för, att, för att ta sig igenom livet Men Göran, vi måste ju fråga, springer du Eller har du någon sån här fysisk aktivitet Som du känner blåser ur hjärnan? Nej, det, har jag, det, det borde jag väl ha mer av vid, vid min ålder så. Men, men nej, jag har aldrig varit någon sån här större. Någon men skons. vad gör du för att när du bara vill stänga ner allting? Ja, det, det, kom, det kommer ju av sig själv. Det är bara att låta dagen gå och så blir man ja, mer, ja. mer och mer oh. nerstängt. Kan man säga. Ja. Ja, nej, men alltså skrivandet för mig, det är ju många som inte ägnar sig åt skrivande professionellt. De har väl en kanske en ganska romantisk syn att man sitter där. Och, och, och, och, ja, precis. Och det, det är väldigt fint och vackert alltid. Men för mig är det ju. Uh, det är väldigt mycket så att jag sitter där i min timme Och under den tiden så skriver jag ungefär 500 ord Ibland kan det bli mer uh, Och ibland när jag känner att Nej det här känns inte rätt Då kan det bli ingenting För jag, jag skriver inte om det inte blir bra uh, och, och det ska man Producera en, en bok verkligen Och inte liksom bara sitta där och, och känna att, att man är inspirerad För det gör man ju inte alltid Nej. Då får man då baska mig Köra lite disciplin och, och jobba på det ganska tråkiga mm. sättet. Skriva bok, skriva en roman är tråkigt egentligen. Du är enormt ensam. Ja, det är du. Men hur ser marknadsstrategin ut då? Är det en bok om året som är optimalt? Ja, jag, är ju, jag gillar ju serier. Och många människor gillar ju serier. Och då tycker jag väl att då ska man ha en bok om året. Sen har jag ju av olika skäl. Mest eftersom den tredje boken tog ju då lite längre att skriva. Och det var ju så att det var en period på jobbet. Det var väldigt... Mycket jobb men också väldigt inspirerande Jag var nämligen projektledare när vi byggde om Sagotåget på Junibacken Vi bytte ut uh, elektris den elektriska drivningen och, och styrningen Av Sagotåget och det, det är som jag brukar säga En eller annan sådär, industridirektör kan man väl göra Förbannad och, och besviken Men Astrid uh -huh. sviker man inte <skratt> <skratt> <skratt> Nej då, då det är liksom, så Där då, går gränsen Det är gränsen även för oss Hur många gånger har du åkt Sagotåget då? Ja Många gånger här uppe <laughs> Men det jag tänker på Det är det här med Med Du, du bloggar ju Och, mm. och liksom hur har, du delat upp, hur, hur har du delat upp Ditt författarskap, du måste ägna ganska mycket tid Åt ditt författarskap eller ja, Blogganet, jag har en liten hemsida då Där jag skriver ja. så här historiska, in, och, och historiska inlägg Och det, det kan vara om allt från gamla Egypten till svensk arbetarhistoria ja. till, ja, you name it men det är ju det är ju rent lustskrivande jag, jag kommer på någonting jag sitter ju liksom ofta och, och slös surfa lite och, och, eller hör någonting, eller läser någonting och tänker, fan, sen, det där är intressant det där vet jag ingenting om och så, så tar jag reda på det och så formulerar jag någonting så, un, ungefär 500 ord brukar jag hålla mig till för det är folk orkar inte mer än så Nej, det... och så någon liten glad bild och det där är väldigt uppskattat faktiskt Han alltså, ja, alltså, är så ja, enormt strukturerad liksom. En grej som jag tänkte på ja, Jag gör att han är här. orienterad <laughs> Ja fast han springer inte så mycket Nej <laughs> <laughs> ja, men det, är det som är jag tänkte orienterad. på Angående just bloggen Nu när jag bara hamnade på ditt senaste Blogginlägg här så en sekvens när du pratade med dina barn Om att du skulle vara med på Youtube och sådär, att de, de fnissade lite åt detta men ändå det här med Alltså författare och när man ändå Är på ett stort förlag och så här, Det måste ju finnas diskussioner om varumärkesbyggande Och hur man ska profilera sig I olika kanaler och allt det där Hur mycket sånt har du ägnat dig åt? Ja, alltså jag är ju då Stor med, med risk? Nej, inte, nej, inte, inte på det viset jag, Nu för tiden så finns det ju väldigt mycket nu, nu eftersom ganska många av mina vänner Råkar vara då sådär de jobbar med kommunikation som det heter. Jag tycker då det är ett jävla... Drätt. Man sitter och dricker Drätt. ja. Nej, men de jobbar naturligtvis. Men, men, men eh, alltså, har man ingenting att säga... <laughs> då ska man, kan man väl vara tyst. Eh, det här med kommunikation har blivit... Nu förstår jag ingenting. <laughs> nej, men det har blivit liksom en ursäkt. Därför lovade vi Jan. Ja, precis. En stor kommunikatör. Eh, nej, jag, jag har ingen stor... Alltså, det här med inte har, har jag hållit på... Länge mm. Innan författandet så att säga, tog någon, någon sorts fart också eh, Men det är klart att man, man försöker komma ut Men det är också någonting som man inser ganska fort Om man nu inte är, redan är en sån här YouTuber Eller har varit med i, i heter det, Farmen Eller någonting som skriver mm. en kokbok Att det, bara för att du ger ut en bok Så fortsätter ju faktiskt mm. världen att snurra Det kommer inga Det är tragiskt Det kommer inga ja, horder och vill köpa din bok så. Nej. Man får gneta och gneta på. Men du är ute rätt mycket. Nu är helgen ska du upp till Dalarna, eller? Ja, precis. Det är bokmässa i Dalarna i Falun. Mm. Och där ska jag vara och stå och sälja böcker. Och sen försöker jag komma ut så mycket som möjligt och prata. För att jag, jag är en, en... Jag tycker det är väldigt roligt. Jag är lite teaterampan, ja. vilket är svårt att tro kanske när man träffar mig. Men... Jag älskar att stå på, på scen och, och prata, så det försöker jag göra så mycket som möjligt Och nu är jag men med fyra böcker då har du ju liksom ändå en läsekrats också, hör hur? Mm. Liksom, jo, men det, har det, jag. Det, det... det har jag. Det är ju faktiskt en liten rolig anekdot om det där eller anekdot, men oh, det är det eh, På första bokmässan i Göteborg som jag var på, då hade jag ju den här boken som heter Ett fjärran krig. Och då insåg jag, det, för jag är väldigt nöjd med de här namnen för det är ju liksom samma formel. Det är ju tre ord och så är första, första förstod det alltid en eller ett. Mm. Så men nu hade jag en bok som heter Förran krig och det är ju så att de som läser mest böcker är det är ju då kvinnor typ 60-årsåldern. Och då insåg jag ju det att det var inte jättelätt ah. att sälja ah. en bok som heter krig. Ett fjärran krig, krig. till, till ah. en, en tantin. Ah. Själv Finns ett initialt motstånd? Ja, det Det låter inte så kickligt. Nej, precis. Men då gjorde jag ju... Jag lärde mig ju knepen där. Så jag brukar säga att, ja men du förstår, den handlar inte alls så mycket om krig. Ah. Och jag lyckades ju lura på den här boken och på ganska många av de här damerna. Och så var det nästa år så kom många av de här damerna kom tillbaka och sa att nu ska jag köpa andra boken. Du, du skriver så vackert om kvinnorna de. Men ja, det, här, det här du skriver om kriget Det var ju jätteintressant också. Ja, här, ja, ja. Ja. Och, sen, och nu Själva hopp då mm. som två. Mm. Det måste ju varit liksom. Jag har faktiskt fått, jag har fått mycket beröm Vilket glädjer mig oerhört mycket att, att jag faktiskt har väldigt alltså Kvinnorna tycker att jag skildrar kvinnor ja. På ett bra sätt För att ja, då in, det, det, att vara kan jag, det kan jag som man tycker att du gör också Ja, absolut. absolut. Alltså det, det, jag, det, jag tycker att jag du har tagit är. Trovärdiga. Ja, och väldigt, väldigt trovärdiga. Mm. Alltså jag menar, Jon Svensson, om vi tar liksom urfaden där på mm. något sätt. Liksom. Han är ju lätt korkad. Alltså han är ju han är en riktig 1600-tals alltså Han är en enkel människa. Han är, ja, han han är en, en enkel, enkel människa. människa. Också... Och till och med hans mor tycker liksom att han är... Mm. Bitvist lite Moura för. Där. Ja, Moura var lite för enkel. Liksom, han är ju. Han är väl typ 16-årig? Ja, tanken med honom, jag, jag får lov att att min egen far var lite grann. Ur, så här, inspirationen till honom. Ja, nu menar jag ju inte alls allt det jag i, sa. Nej, <skratt> men han, han, han, för mig så är han den här alltså, gammaldags Mannen mm. så, Och då, då mm. menar jag inte någon specifik historik tid. Alltså, även modernt så finns det ju män som. Ja, av stolthet eller okunskap Eller, eller någon sorts De, de är hemmade, känslomässigt hemmade För att uttrycka det vackert De vågar liksom inte visa Till exempel att de, de älskar sina barn Utan det blir lite så här taffliga grejer så. Mm. Och det, det var min tanke med honom Väldigt mycket En, en sån här man som är väldigt liksom, Som kämpar emot Livets jävlighet Men som sakta bryts ner På något vis du, nu, nu ska vi försöka runda av lite Har jag du ser någonting sådär tid så tid du känner såhär, nä, vad, vad tråkigt ja, Det var det har varit jättekul Enormt spännande det, Jag tänker så här. vilket är ditt läckraste 1600 talsord ord Om du får välja något oj, oj, det, det, finns det finns ju rätt mycket, många Det finns ju väldigt mycket jag har, Som sagt, jag har ju lyxen att få använda Väldigt mycket så ja. vackra ord Men jag skulle vilja Som jag brukar göra då, svara på en helt annan ja, fråga ja, men, Jag har ju jag har ju ett, ett litet uttryck som jag faktiskt bara har hört i min barndomsbjörsäter som har fått blivit, och som ni kommer att märka då när ni läser de senare böckerna. Som har blivit någon sorts liten signatur för att man är från björsäter. Det är lite så här, okay. en, en människa som, som hör det här och så tänker man vänta nu är inte den här människan från björsäter? Och det är ett som ett annat det kallas inte det för shibbolett eh, när, det är, när det är ett språkligt uttryck som anger en, en liksom geografisk placering Ja, just det, gammalt ja. judisk Ja, ett, exakt. Uttryck, ja jag. precis det jag. Du, Och du var inte dungisk språkintresserad Nej, djummet <laughs> intresse <laughs> Nej, för det där sa min, min gamla farmor som, som var oerhört gammal genom sin tid hon, hon, brukar, hon och hennes tandkompis När de hade kaffe De brukar säga ja ah, det är som ett annat, ja, som som ett annat. Ja, Och det som där är. har jag ah, gjort som lite Finns sinnatur. det med i, boken, eller i böckerna? Det finns med på flera ställen mm. Mm. Göran jag måste bara fråga dig alltså, en, en av mina absoluta favoriter På 60 talet Det är ju Axel Oxen själv mm. Och han, han, han, han, han, han, han fladdrar han förbi han lite han han i börsta Boken och han mm. ja. Kommer han, kom, han han spelade ju en betydande roll på 1600 talet Så dyker Orat. han upp dyker Han spelar en betydande igen. roll Hans livsverk spelar en betydande roll ja. även, i, även idag ja, för... gud ja Jo, det är ju faktiskt så att Axel Oxenstierna finns med Och ännu mer så finns hans lillebror Med, och hans lillebrors familj Han hade ja, okay. Gabriel Gustafsson Oxenstierna Han hade fem barn Och åtminstone två av dem kommer att spela Väldigt stora roller i Berättelsen framöver, kommer ni att märka Åh ah, gud, vad spännande. spännande. Vi ser redan fram emot att läsa fortsättningen. Är hur? Stort tack Göran Redin för att du tog av din tid och besökte oss tack i Boxofam Podden, historiska. Ah, det historiska podden. podden. Tack för att ni lyssnade Ha det bra. Okej Podden finns och strömmar ner på ställen där poddar finns.